Колін Гувер, 9 листопада Перше 9 листопада Я прозорий, наче вода, пливу за дочією без мети, А вона – якір, закинутий у моє море. Бентон Джеймс Кеслер Фелон Цікаво, з яким звуком ця склянка розіб'ється об його голову? Скло товсте, але й голова в нього міцна. Мабуть, гепне так, що аж загуде. Цікаво, а скільки крові натече. На столі лежать серветки, але вони багато крові не вберуть. Егеш, я сам трохи шокований, але все відбувається саме так, каже він. В його голосу я міцніше стискаю склянку, щоб вона все-таки не полетіла йому в черепушку, а залишилась у мене в руці. Фелон. Він прочищає горло і намагається говорити якомога м'якіше, та все одно його слова впиваються в мене гострими ножами. Ти щось скажеш, чи як? Я штрикую соломинкою шматочок льоду в склянці, уявляючи, що це його Макітра. А що ти хочеш почути? белькочу я, наразі більше нагадуючи виридливе дитя, ніж 18-річну дівчину, якою я і є тепер. Хочеш, аби я привітала тебе? Я спираюся спиною на сидіння і схрещую руки на грудях. Дивлюся на нього і думаю – Розчарування в його очах – це результат того, що я його засмутила, Чи це він просто знову клеїть дурня? Він сів за мій столик хвилин п'ять тому і вже перетворив свою половину на сцену для публічних виступів. І знову вже вкотре я змушена бути його аудиторією. Він тарабанить пальцями по чашці кави і декілька тактів мовчки дивиться на мене. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, цок-цок-цок. Певно, він думає, що рано чи пізно я здамся і скажу йому про те, що він хоче від мене почути. Але впродовж останніх двох років ми дуже мало бачилися. І він ще не знає, що я вже давно не та наївна дівчинка, до якої він звик. Побачивши, що я ніяк не реагую на його акторську гру, він протяжно зітхає і кладе лікті на стіл. «Ну, я думав, ти хоч порадієш за мене?» Від цих слів мене аж пересмикує. «Порадіти за тебе? Він сміється з мене чи що?» Батько знизує плечима, а на його роздратованому обличчі з'являється пихата посмішка. «Я навіть не думав, що ще можу стати батьком. Я вибухаю учним недовірливим сміхом. Випустити сім'я в піху 24-річної дівчини – це далеко не все, що треба, аби стати батьком. З відчутним присмаком гіркоти в голосі кажу я йому». Його пихата, та посмішка зникає. Він відкидається на спинку сидіння і схиляє голову на бік. Батько завжди схиляє голову на бік, коли не знає, як йому реагувати. Спробуй ударити, ніби ти обмірковуєш щось серйозне, і це зійде за будь-яку емоцію – сум, задуму, відчуття провини, співчуття. Певно він забув, що сам навчав мене акторської гри «Майже все моє життя». І одним із перших прийомів був саме цей. «Ти вважаєш, що я не заслужив права називатися батьком?» Здається, моя відповідь образила його. «І хто ж я тоді по-твоєму?» Сприймаю його запитання як риторичне і починаю штрикати наступний шматочок льоду. Вправно підхоплюю його соломинкою і кидаю до рота. А потім гучно, брутально хрусткаючи розкушую його. Переконана, він не чекає від мене відповіді і на своє запитання. Він перестав бути для мене батьком ще тієї ночі, коли моя акторська кар'єра стала на довічну паузу. Тоді мені було 16 років. І якщо відверто, то я не дуже певна, чи був він мені батьком до тієї ночі. Радше ми були викладачем акторської майстерності і студенткою. Однією рукою він пригладжує своє страшенно дороге імплантоване волосся над чолом. Нащо ти так робиш? Моя поведінка з кожною секундою дратує його дедалі більше. Ти що, і досі сердишся, що я на твій випускний не прийшов? Та я вже сто разів казав, що в мене тоді вийшла накладка з часом. Ні, спокійно відповідаю я. Я й не запрошувала тебе на свій випускний. Він знову відкидається на спинку і скептично дивиться на мене. А чому? Бо в мене було лише чотири запрошення. І що? питає він. Я твій батько, якого ж біса ти не запросила мене на свій шкільний випускний? Бо ти все одно не прийшов би. Ти не могла цього знати? Кидає він мені у відповідь. Але ж ти справді не прийшов. Звісно, закочує він очі. Я не прийшов, Фелон, бо мене ніхто не запрошував. Ти нестерпний, важко зітхаю я. Тепер розумію, чому мама покинула тебе. Він ледь помітно сіпає головою. Твоя матір покинула мене, бо я переспав з її найкращою подружкою, а мої особисті якості тут ні до чого. Я навіть не знаю, що йому на це сказати. У цього чоловіка геть немає співчуття. Я ненавиджу його за це і водночас заздрю. До певної міри мені хотілося бути більше схожою на нього і менше на матір. Він геть не помічає своїх численних недоліків, тоді як я цілковито зосереджена на своїх вадах. З ними я щодня прокидаюся і щовечора через них не можу заснути. «Хто замовляв лосося?» – питає офіціант. Дуже вчасно. Я піднімаю руку і він ставить переді мною тарілку. Але апетит пропав, тож я просто колопаюся веделкою в купці рису. «Е, стривайте, одну секунду!» Я підводжу очі на офіціанта, але той звертається не до мене. Він витріщається на мого батька. «Невже це ви?» От лихо, почалося. Офіціант ляскає долоною по столу, і я аж підскакую. «Це ж ви! Скажіть ви! Донован у ніл! виграли Макса Епкота!» Мій батько скромно знизує плечима, хоча я добре знаю, що скромність у ньому навіть не ночувала. І попри те, що він не грав Макса Епкота вже понад 10 років, відколи шоу зняли з ефіру, батько й досі поводиться так, наче він найбільша зірка на американському телебаченні. І люди, які досі пізнають його, лише підвищують його самооцінку. Вони якісь дикі, наче ніколи в житті акторів не бачили. Агов, схаменіться! Ми з вами в Ос-Анджелесі, люди добрі. Тут куди не плюнь, самі актори. Мені нестерпно хочеться проткнути когось, тому я несамовито колупаю виделкою лосося. Аж раптом офіціант перериває мене, питаючи, чи не сфотографую я їх. Зітхаю. Без особливого ентузіазму вислизаю за столика. Офіціант намагається вталющити мені свій телефон, щоб я їх сфоткала. Та я заперечно виставляю руку і обходжу його. Мені треба до вбиральні. Балькочую і відходжу від столика. Зробіть з ним селфі, він їх обожнює. Я зриваюся в туалет, бо мені треба бодай пару хвилин побути на самоті без батька. Не знаю, навіщо попросила його зустрітися зі мною сьогодні. Може, тому що я переїжджаю і ми вознаскільки не бачитимемось. Але навіть цього недостатньо, щоб піддавати себе таким тортурам. Я відчиняю двері до першої кабінки, замикаю їх за собою, витягую одну із захисних гігієнічних накладок і стелю їх поверх сидіння унітазу. Колись читала статтю про бактерії у громадських вбиральнях. Так от, найменше бактерій виявили в перших кабінках. Люди думають, що першою кабінкою користуються найчастіше, тому до більшого оминають її. А от я користуюся лише першими кабінками. Раніше я не страждала на гермофобію, та коли в 16 років два місяці пролежала в лікарні, стала параноїком щодо гігієни. Закінчивши справи в туалеті, я досить довго мию руки, не менше хвилини, і весь цей час не зводжу з них очей, щоб не дивитися у дзеркало. Уникати свого відображення з кожним днем стає дедалі легше. Та я все-таки встигаю зловити себе на коротку мить у дзеркалі, коли тягнусь за паперовими рушниками. І хай скільки я дивилася б у те дзеркало, ніяк не звикну до того, що там бачу. Піднімаю ліву руку і торкаюся шрамів, які вкривають усю ліву частину обличчя, пробігають по нижній щелепі і опускаються вниз по шиї. Вони зникають під комірцем сорочки, але під одягом шрами тягнуться по всьому лівому боці, туба аж до талії. Я проводжу пальцями по ділянках шкіри, які схожі на сухофрукти. Ці шрами завжди нагадуватимуть мені про те, що пожежа була справжньою, а не якимось нічним жахітям, від якого можна прокинутися, просто вщипнувши себе за руку. Некілька місяців після пожежі я не могла доторкатися до більшої частини свого тіла, бо була вся перев'язана бинтами. А тепер, коли опіки загоїлися і залишилися лише шрами, я постійно ловлю себе на тому, що мацую їх з маніакальним завзяттям. На дотик вони ніби оксамитові. І було б добре, якби дотики викликали в мене відразу, як викликає відразу зовнішній вигляд цих шрамів, та натомість мені навіть подобається їх торкатися. Варто мені задуматися, і пальці самі починають бігати по руці від шиї донизу і назад, наче я намагаюся прочитати на своїй шкірі щось написане шрифтом Брайля. Та врешті я усвідомлюю, що роблю і зупиняю себе. Мені не повинно подобатися те, що вирвало в мене з-під ніг життя, навіть якщо це просто приємне відчуття від дотику до шкіри. А от те, які шрами на вигляд, це щось зовсім інше. Наче кожну мою недосконалість підсвітили зсередини рожевим і виставили як експонат на огляд усьому світу. Хоч як я намагалася б сховати їх під волоссям і одягом, але вони нікуди не дінуться. Вони назавжди залишаться на мені, як постійне нагадування про ту ніч, яка знищила в мене все найкраще. Я не дуже заморочуюся на різних датах і річницях, та прокинувшись сьогодні вранці, перше, про що я подумала – це про сьогоднішню дату. Може тому, що саме про неї думала вчора, перш ніж заснула. Сьогодні виповнювалося рівно два роки, як батьків дім охопила пожежа, в якій я ледь не загинула. Може тому мені захотілося сьогодні побачитися з ним. Може я сподівалася, що він згадає і якось утішить мене. Розумію, він уже вибачився достатньо, але як я можу пробачити йому те, що він про мене тупо забув? Зазвичай я лишалася в нього раз на тиждень. Того ранку я написала йому повідомлення, що приїду на ніч. І ви, мабуть, подумали, що коли дім загорівся, батько кинувся рятувати свою сплячу донечку. Ага, тримайте кишеню ширше. Мало того, що він не приїхав на вечерю, так він взагалі забув, що я залишилася в нього. Ніхто й гадки не мав, що в будинку хтось є, доки не почули мої крики з другого поверху. Я знаю, що його й досі гризе почуття провини за це. Він просив пробачення щоразу, коли ми зустрічалися наступні кілька тижнів, але згодом його вибачення стали такими саме нечастими, як і дзвінки та візити. Я хотіла б пробачити, але не можу. Пожежа була нещасним випадком, однак я вижила. Саме на цьому я повинна зосередитися. А це доволі важко зробити, бо я думаю про це щоразу, коли дивлюся на себе. І я думаю про це щоразу, коли хтось інший дивиться на мене. Двері до вбиральні відчиняються. Виходить жінка кидає на мене короткий погляд, швидко відвертається і прямує до останньої кабінки. А дарма, дамочко, краще б вибрали першу. Ще раз дивлюся на себе в дзеркало. Раніше в мене було коротке волосся до плечей, але я відростила його за два роки. І певна річ, для цього були свої причини. Я розчісую пальцями свої довгі темні пасма, прикриваючи чи не всю ліву частину обличчя. Затим осмикую рукав на лівій руці аж до середини долоні і піднімаю комір, закриваючи майже всю шию. Тепер шрами стають ледь помітними, і я можу дивитися на себе в дзеркало без відрази. Раніше я вважала себе гарненькою, а тепер ховаюся за одягом і волоссям. Почувши, як змивають воду в останній кабінці, відриваюся від дзеркала і швидко йду до дверей, поки жінка не вийшла. Здебільшого я роблю все можливе, щоб уникати людей. І не тому, що боюся, що вони витріщатимуться на мої шрами. Я уникаю їх тому, що вони якраз не витріщаються. Людина, помітивши мене, миттєв відводить погляд, щоб не здаватися грубою або неввічливою, А мені хотілося б, аби бодай раз хтось зазирнув мені в очі і не поспішав відривати погляд. Уже так давно цього не було. І, хоч як прикро визнавати це, але мені бракує тієї уваги, яку я отримувала раніше. Нарешті виходжу з убиральні і прямую до нашого столика. Я відразу ж засмучуюся, побачивши батькову потилицю. Сподівалася, що в нього за цей час намалюються якісь невідкладні справи, як завжди, і поки я повернуся з туалету, він здиміє. Це дуже сумно, що мене більше потішив би порожній столик, аніж рідний батько за ним. У цієї думки я насуплююся, аж раптом помічаю на собі пильний погляд хлопця, що сидить за столиком, повз який я проходжу. Зазвичай я не помічаю людей, переконана, що вони е за всяку ціну намагаються уникати зорового контакту зі мною. Однак цей хлопець дивиться просто на мене живими зацікавленими очима. Помітивши його, я відразу ж подумала, ох, якби ж це було два роки тому. Я часто так думаю, коли бачу хлопців, які могли б мене зацікавити. А цей хлопець – справжній красень. Тільки не такий, типово голівудський, як більшість місцевих чоловіків. Усі вони схожі один на одного, як манекени. Наче десь у світі є якийсь ідеал успішного актора, якому вони всі намагаються відповідати. Ні, цей хлопець – цілковита протилежність їм. Він геть не схожий на продуманий і симетричний витвір мистецтва, щоки вкриті плямами щетини, наче він працював цілу ніч і не встиг поголитися, волосся не вкладене гелем, щоб складалося враження, ніби щойно з ліжка, його волосся направду безладно розпатлене. Каштанові пасма хаотично звисають над чолом, наче він ледь не проспав важливу зустріч і так поспішав, що не мав часу подивитися на себе в дзеркало. Такий неохайний вигляд мав би викликати відразу, однак мене він зацікавив. Попри те, що він, здається, не має в собі ані крихти схильності до самомилування, він один із найсимпатичніших хлопців, яких доводилося зустрічати. Здається. Може це просто побічний ефект моєї одержимості чистотою. А може я так відчайдушно довго шукала якусь таку безжурність, яку уособлює собою цей хлопець, що зараз плутаю заздрочі і захвастом. А ще цілковито можливо, що він здається мені симпатичним лише тому, що він один із небагатьох за останні два роки, хто не відводить погляду, заледве зустрівши зі мною очима. Прямуючи до свого столика, я так чи інакше повинна пройти повз нього. І я не можу вирішити, що краще – пробігти якомога швидше, щоб він менше витріщався, чи повільно пройтися, аби насолодитися його увагою. Коли я проходжу повз нього, він трохи розвертається і надто уважно дивиться на мене. Надто пильно. Відчуваю, що заливаюся рум'янцем, а по шкірі бігають мурашки, тож опускаю голову, щоб волосся прикрило обличчя, ніби ширмою. Я навіть хапаю кінчики волосся губами, щоб ще більше закрити від нього своє лице. Чомусь його погляд раптом став мені неприємним й тому я думала, як скучила за увагою. І ось нарешті сталося те, чого я прагнула. Але тепер мені хочеться, щоб він якомога швидше відвернувся. За хвильку до того, як він зникне з мого поля зору, я кидаю погляд у його бік і ловлю бліду тінь усмішки. Схоже, він не помітив моїх шрамів, Інакше, як пояснити, чому такий красень раптом усміхається до мене? Фу! Мене бісить, що я взагалі мислю такими категоріями. Не такою дівчиною я була. Я завжди була впевнена в собі, але вогонь розплавив усю мою самооцінку до міліграма. Намагалася повернути собі самовпевненість, але важко вірити, що я комусь можу здатися гарненькою, коли навіть сама на себе не можу в дзеркало дивитися. Є те, що не підвладне часу, каже батько, коли я прослазаю назад за наш столик. Я піднімаю на нього очі, бо вже забула, що я тут не сама. Це що ж не підвладне часу? Він махає веделкою в бік офіціанта, який наразі стоїть на касі. Отаке. Зірок завжди оточують фанати. Він кладе до рота наступний шматок і питає мене з повним ротом. То про що ти хотіла зі мною поговорити? А чому ти вирішив, що я хотіла поговорити про щось конкретне? Він обводить рукою стіл. Ми обідаємо разом. Теж очевидно, що ти хочеш мені щось розказати. Сумно дивитися на те, до чого докотилися наші стосунки. Прикро усвідомлювати, що звичайної зустрічі за обідом мусить бути якась вагоміша причина, ніж просто бажання доньки побачити татка. Я завтра переїжджаю до Нью-Йорка. Точніше, сьогодні вночі. У мене пізній рейс, тож приземлюся в Нью-Йорку вже завтра. Він закашлюється і хапає серветку, щоб прикритися. Принаймні, мені здається, що він закашлявся. Навіть такої ж новини він мало не вдавився їжею. До Нью-Йорка? — перепитує він. А тоді заходиться реготом, реготом. Значить, те, що я житиму в Нью-Йорку — це якийсь жарт. Спокійно, Фелон, твій батько мудак. Нічого нового. А з якого переляку? Нащо? Що ти там робитимеш у тому Нью-Йорку? Він закидає мене запитаннями, доки перетравлює інформацію. «Тільки, будь ласка, не кажи, що ти познайомилася з кимось в інтернеті. Серце ледь не вискакує з грудей. Він що, не може хоча б удати, що підтримує, бодай, якесь моє рішення? Хочу змінити своє життя. Думаю походити на прослуховування на Бродвеї. Коли мені було сім років, батько повіз мене на Бродвей, на мюзикл cats. Я тоді вперше побувала в Нью-Йорку. І це була одна з найкращих подорожей у моєму житті». Він і раніше не полягав, щоб я стала актрисою, але поки я не побачила виставу наживо, не думала, що повинна стати актрисою. Я не мала можливості зайнятися театром, тому що батько тримав під невступущим контролем кожен мій крок у кар'єрі, а він більше любив кіно. Однак я вже два роки не знімаюся. Не знаю, чи стане мені сміливості піти на якесь прослуховування найближчим часом, але прийняти рішення пожити певний час у Нью-Йорку – це вже один із важливих учинків, до яких я вдавалася після пожежі. Батько робить ковток води, ставить склянку на стіл і важко зітхає, аж плечі опускаються. «Послухай, Фелон», – каже він. «Я знаю, що ти сумуєш за акторством. Там…» Може, треба обміркувати якісь інші варіанти? Мені зараз начхати на його мотиви, тож я пропускаю повзвухав всю ту величезну купу лайна, яку він щойно на мене вивалив. Усе моє життя він тільки те й робив, що намагався примузити мене піти його шляхом. Але після пожежі вся його активність зійшла на пшик. Я ж не дурепа. Розумію, він думає, що в мене вже не залишилося нічого, що потрібно актрисі. І частково я з ним згодна. Зовнішність це не остання річ у Голлівуді. Саме тому я й вирішила перебратися до Нью-Йорка. Якщо я хочу грати, то, мабуть, театр – моя остання надія. Дуже хотілося б, аби він був не таким категоричним. Мама страшенно розхвилювалася, коли я сказала, що хочу перебратися до Нью-Йорка. Відколи я закінчила школу і з'їхалася з Ембер, я рідко виходила з дому». Звісно, мама засмутилася, що я їду так далеко від неї. Проте вона й раділа, що я нарешті планую вийти із зони комфорту, тобто залишити не лише власну домівку, а й штат Каліфорнії. Дуже хотілося б, аби й батько зрозумів, який це велетенський крок для мене. «А що з тією роботою з озвучки?» – питає він. «Усе нормально. Аудіокнижки записують у студіях. Студії у Нью-Йорку теж є. превеликий жаль» відказує він, закотивши очі. «А що з аудіокнижками не так?» «Він недовірливо кліпає на мене». «Усе так, за винятком того, що начитування аудіокнижок вважається дном акторській професії. Фелон, ти здатна на більше. Трястся та вступити в якийсь коледж або що. Моє серце німіє. І це після того, як я щойно подумала, що більш егоїстичним він уже не може стати». Коли до нього доходить, що він щойно сказав, він припиняє жувати і дивиться мені просто в очі. Потім похопцем витирає рота серветкою і тицяє на мене пальцем. Ти ж знаєш, що я не це мав на увазі. Я не кажу, що ти марнуєш свій час на аудіокнижки. Я кажу, що ти здатна досягти висот у чомусь іншому, раз більше не можеш грати. А на читанні текстів багато не заробиш, власне, як і на твоєму Бродвеї. Він промовляє слово «бродвей» так, наче це отрута, яка опікає йому губи. Якщо ти досі цього не знав, то скажу, що безліч шанованих акторів записують аудіокнижки. Чи, може, хочеш, щоб я просто зараз перерахувала видатних акторів, які виступають на Бродвеї? Хочеш? У мене цілий день вільний. Він сіпає головою, хоча я знаю, що насправді він не згоден зі мною. Просто йому стало соромно за те, що він образив одну з небагатьох професій, пов'язаних з акторською майстерністю, на які я ще можу претендувати. Він підносить склянку до рота і закидає голову назад, висьорбуючи рештки води сталого шматочка льоду. «Води!» – голосно каже він і трясе порожньою склянкою в повітрі. Офіціант киває і підходить, аби налити йому води я знову ж виделкою веделкою свого лосося, який уже давно охолонув. Сподіваюся, батько невдовзі закінчить свою трапезу, бо я не впевна, скільки ще зможу витримати його. Єдине, що мене наразі втішає, це те, що завтра о цій самій порі я буду на протилежному від нього боці континенту. І хай навіть заради цього доведеться проміняти сонячне проміння на снігові замети. Не плануй нічого на середину січня, каже він, раптово перемінюючи тему. Треба буде, щоб ти прилетіла до Лос-Анджелеса на тиждень. Навіщо? Що такого має трапитися всередині січня? Твій старий піде під вінець. Я стискаю рукою потилицю і дивлюся униз на свої коліна. Убийте мене хтось, убийте, будь ласка. Відчуваю докір сумління, бо, хоч як сильно я хотіла би, щоб мене зараз хтось убив, не думала промовляти ці слова вголос. Фелон, ти з нею навіть незнайома. Тож не можеш судити, подобається вона тобі чи ні. А мені не треба з нею знайомитися, щоб зрозуміти, що вона мені не подобається, кажу я. Зрештою, вона виходить заміж за тебе, а не за мене. Намагаюся приховати правду своїх слів за саркастичною посмішкою, але не впевнена, що він розуміє, що я маю на увазі. Якщо ти раптом забула, нагадаю, що твоя матір теж згодилася вийти за мене заміж, а ти її сприймаєш цілком нормально каже він у відповідь. Тут він мене підловив. Туше, але на твій захист скажу, що це вже твої п'яті заручені, відколи мені виповнилося 10 років. Але дружина лише третя, уточнює він. Я нарешті прохромлюю веделкою лосося і відправляю шматочок до рота. Так, я через тебе на всіх чоловіках хрест поставлю, кажу йому з повним ротом. Думаю, це не повинно стати проблемою, сміється він. Якщо не помиляюся, ти сходила лише на одне побачення, і то понад два роки тому. Я ледве проковтую шматочок лосося. Серйозно? Де я була, коли роздавала нормальних батьків? І як так вийшло, що мені дістався оцей малохольний довбограй? Цікаво, скільки разів за сьогоднішній обід він ляпнув своїм дурним язиком таке, що на яку голову не налазить? Йому варто стежити за собою, бо так йому можуть того язика й відірвати. Ще й зуби для профілактики розрядити. Ні, він точно не пам'ятає, який сьогодні день. Бо якби пам'ятав, ні за що не молов би так безпечально якусь дурну хрінь. У нього починає сіпатися брова, і я сприймаю цей знак, як спробу зліпити у себе в голові якесь більш-менш пристойне вибачення за щойно сказані слова. Я майже впевнена, що він не мав на увазі те, як прозвучала його фраза. Але це вже не має значення, і я йому цього не подарую. Віднявши руку, я заправляю волосся за ліве вухо, скриваючи шрами в повній кресі. Я дивлюся йому просто у вічі. «Так, тату, я більше не отримую стільки уваги від хлопців, як раніше». Ну, тобто, до того, як це сталося. І показую рукою на своє обличчя, але вже шкодую, що з моїх вуз зірвалися ці слова. «Ну, чому я завжди опускаюся до його рівня? Я ж вище за це». Він кидає погляд на мою щуку і вмить опускає очі. Схоже, він справді шкодує, тож я вирішую трохи послабити гайки і буде з ним більш чемною. Однак з мого рота ще не встигли потекти елейні потоки медових слів. Я помічаю, що хлопець, який сидить за столом позаду батька, починає повільно підводитися, і всі мої наміри летять шкереберть. Намагаюся прикрити обличчя волоссям, поки він не обернувся. Але запізно. Він уже дивиться на мене. Знову. Його обличчя осяває та сама усмішка, яку він уже продемонстрував мені. Тільки цього разу я не відвертаюся. Ба більше, я не зводжу з нього очей весь час, поки він встає і підходить до нашого столика. І перш ніж я встигаю щось зрозуміти, він сідає поруч зі мною. Йохана Гора! Що він робить? Вибач, Манюню, що я спізнився, каже він і обіймає мене за плечі. Він щою назвав мене Манюнею? Якийсь лівий чувак щойно обійняв мене і назвав Манюнею? Що за хрінь відбувається? Дивлюся на батька, думаючи, що він до цього якось перечетний, але той витрищається на незнайомця з іще більшим здивуванням, ніж я. Я напружуюся під його рукою, відчуваючи, як він цілує мене в скроні. Лос-Анджелес, до затори, белькоче він. Якийсь лівий чувак щойно поцілував мене в голову? Що тут відбувається? Хлопець через стіл простягує батькові руку. Я Бен, каже він, Бентон Джеймс Кеслер. Хлопець вашої доньки. Вашої доньки? Хто? Батько тисне йому руку. Я більш ніж певна, що сиджу за відвислою щелепою, тому хутко підбираю її. Не хочеться, аби батько знав, що я й гадки не маю, хто це такий. А ще не хочеться, щоб цей Бентон подумав, що моя щелепа стелиться по підвозі, бо мені дуже подобається його увага. Я просто дивлюся на нього так тільки тому, що... Ну, бо це ж очевидно, що він якийсь міський божевільний. Відпустивши батькову руку, він умощується біля мене. Потім ледпомітно підморгує мені і нахиляється до мого вуха та так близько, що я ладна зацідити в його вухо. Просто підігруй мені. Шипуче він і відкидається на спинку дивана, досі усміхаючись. Просто підігруй мені? Це що, у нього таке домашнє завдання в театр, студії і імпровізації? Чи що? І тут до мене доходить. Він чув усю нашу розмову і найімовірніше прикидається моїм хлопцям, щоб у такий хитрий спосіб допекти моєму батечку. Ха, а мені подобається мій новий фіктивний хлопець. Тепер зрозумівши, що він дрочиться з мого старого, я усміхаюся йому мовель неприязно. «Я вже думала, ти не приїдеш», – кажу я, пригортаючись до нього, і невинно кліпаю очима на батька. «Пупсику, ти ж знаєш, як я хотів познайомитися з твоїм татом. Ти й сама його досить рідко бачиш, тож ніякі затори у світі не змогли б завадити мені». За такий майстерний хід я дарую йому ще одну теплу і вдячну усмішку. Певне, у нього теж батько Мудило, бо, бачу, він аж надто добре знає, що коли казати. «Ой, вибачте», – каже Бен, знову переводячи увагу на батька. «Не розчув, як вас звати». Батько тим часом уже свертлить Бена сердитим поглядом. «Ой, як це мені подобається». «Донован Оніл», – відказує батько. «Ви, напевно, чули це ім'я? Я був зіркою теле...» Ні, перебиває Бен, – і гадки маю. Потім повертається до мене і підморгує. Але Фелан багато розповідала мені про вас. Потім щепає мене за щічку і знову дивиться на батька. І коли вже ви заговорили про нашу дівчину, то дозвольте поцікавитися, що ви думаєте з приводу її від'їзду до Нью-Йорка. питає він і дивиться на мене очима сумного спаніеля. «Мені сумно, що моя бабусинка їде до іншого міста». Але якщо це потрібно для того, щоб утілити її мрію, то я сам завезу її в аеропорт і дочекаюся, поки літак злетить. Бабусинка? Хай чувак радіє, що він мій фіктивний хлопець, бо за такі собливі слова мені хочеться дзизнути його по його фіктивних яйках. Батько прочищає горло. Очевидно, йому невель не комфортно з нашим новим гостем. Припускаю, що у 18-річної дівчини може бути навіть не одна мрія, але Бродвей у цьому списку не місце, особливо беручи до уваги ту кар'єру, яку вона вже побудувала. На мою думку, Бродвей для неї – це крок назад. Бен умощується біля мене зручніше. Від нього надзвичайно приємно пахне, принаймні мені так здається. Але я вже дуже давно не сиділа поруч з хлопцем, тому Бен може пахнути цілком звичайно. Як добре, що їй вже 18, відказує Бен. У цьому віці думка батьків, що до того, чим нам займатися в житті, вже майже не має значення. Розумію, він каже, це навмисне, щоб подіставати батька. Але досі мене ще ніхто ніколи в житті так не захищав. Тож мене перехоплює погляд, а легені здуваються, наче повітряні кульки. От дурні легені. Це не просто думка, яку висловлює професіонал цієї індустрії, каже батько. Це факт. Я в цьому бізнесі вже дуже давно і добре бачу, коли комусь час із нього звалювати. Я сіпаюся до батька, проте Бен міцніше обіймає мене за плечі. Звалювати? Перепитує Бен. Ви що, зараз реально сказали в голос, що вашій донці треба просто здатися? Батько закочує очі, схрещує руки на грудях і пильно дивиться на Бена. Тоді Бен прибирає руку з мого плеча, сідає точнісінько як батько і так само пильно дивиться йому в очі. Боже, яка неприємна ситуація. Але ж яка класна. Це жесть. Ніколи не бачила свого батька таким. І ніколи не бачила, щоб він за одну мить так приймався до когось ненавистю. Послухай, Бене. Він промовляє його ім'я з неприхованою огидою. Моїй донечці не потрібно, щоб якийсь там кий чмошник, як оце ти, парив їй мозок різним фуфлом, сподіваючись завести собі давалку, аби йому було де качанчик попарити на східному узбережжі. Що-що? Мій батько щойно назвав мене давалкою? моїх хвуст уже готові зірватися слова любові до ближнього, а він тим часом веде далі. Моя доця розумна і сильна духом, і вона чудово усвідомлює, що про її кар'єру, над якою вона активно працювала, все своє життя, наразі не може бути й мови через те, що він махає рукою в мій бік. Ну, після того, як вона… Він не може закінчити фразу, я бачу, що по його обличчю пробігає хвиля непідробного жалю. Я чудово знаю, що він хотів сказати. Він уже два роки поспіль говорить про все, на світі лише не про це. Два роки тому я була однією з найперспективніших актрис підліткового віку. Та коли вогонь понівечив мене, студія розірвала зі мною контракт. Переконана, його значно більше засмучує думка про те, що в нього не вийшло стати батьком актриси, яка подавала надії, ніж думка про те, що через власну недбальність він міг втратити рідну доньку. Після того, як зі мною розірвали контракт, ми з батьком більше не говорили про те, що я колись можу зграти. Ми взагалі більше не розмовляли. З батька, який з півтора року був зі мною цілими днями, він перетворився на батька, якого я бачу щонайбільше раз на місяць. Тож мене зараз просто розплющить, якщо він не закінчить свою фразу і не скаже того, що збирався сказати. Я вже другий рік поспіль чекаю, щоб він нарешті визнав. Ми постановили хрест на моїй кар'єрі через мою спотворену зовнішність, тому що до сьогодні це сприймалося як припущення. Ми жодного разу не поговорили, чому я більше не можу займатися акторським ремеслом. Ми тільки проговорювали це як очевидний факт. І коли вже в нас зайшла така розмова, то мені також було приємно почути від нього зізнання, що та пожежа знищила не лише мою кар'єру, а й наші з ним стосунки. Відколи він перестав бути моїм викладачем з акторської майстерності і моїм менеджером, він перестав розуміти, як бути мені батьком. Примружившись, я пильно дивлюся на нього. Закінчу свою фразу, тату. Але він починає щосили хитати головою, намагаючись уникнути цієї теми. Однак і я вперто вигинаю брову дугою, вимагаючи продовження розмови. Ти справді хочеш поговорити про це саме зараз? Він показує очима на Бена, маючи надію заховатися за спиною мого хлопця. Знаєш, тату? Якщо чесно, так. Батько заплющує очі і важко зітхає, а розплющивши їх, переплітає пальці рук і спирається ліктями на стіл. Фелон, ти ж знаєш, я вважаю тебе дуже вродливою. Не перекручуй мої слова, будь ласка. Але в бізнесі, про який ми з тобою говоримо, трохи вищі стандарти, ніж у мене як батька. Нам не залишається нічого іншого, як лише прийняти цей факт. Власне, я був певен, що ми вже його прийняли, каже він і знову коситься на Бена. Я прикушую язика, стримуючись, аби не сказати чогось такого, про що потім пошкодую. Я ж завжди знала правду, ще коли вперше подивилася на себе в дзеркало в лікарні. Я вже тоді чудово розуміла, що це кінець. Однак почути від рідного батька, що, на його думку, мені треба закинути свою мрію куди-інде, це було вже занадто, до такого я не була готова. Ого! На видиху шепоче Бен. Це було! Він знову кидає погляд на батька і скрушно хитає головою, не приховуючи огиди. Ви ж її батько, врешті-решт! Якби я не знала, що Бен наразі лише майстерно грає, то подумала б, що він справді відчуває до батька відразу бо я її батько, а не матір, яка вішає бозною локшину їй на вуха, сподіваючись, що від того її маленькій дівчинці стане краще. Нью-Йорк і Лос-Анджелес набиті по зв'язку з сотнями тисяч дівчат, які намагаються втілити таку саму мрію, як і Фелон. І всі вони страшенно талановиті і неймовірно гарні. Фелон добре знає, я вірю, що в неї значно більше таланту, ніж у всіх них разом узятих. І водночас моя дівчинка – реалістка. Мрії є у всіх, проте, на жаль, у Феон більше немає необхідних інструментів для досягнення своєї мрії. І вона мусить визнати цей факт, перш ніж спустить купу грошей на переїзд на інший кінець країни, який не принесе її кар'єрі жодної бляха користі. Я заплющую очі. Той, хто колись казав, правда очі Коле, був ніфіга собі яким оптимізмом. Правда, це нестерпний біль. Хай Бог милує, каже Бен. Який же ви жорстокий. А ти відмовляєшся сприймати очевидні речі, кидає у відповідь батько. Розплющивши очі, я сіпаю Бена за руку, натякаючи, що хочу вийти за столика. Більше не сила цього терпіти. Але Бен не рухається. Натомість він непомітно опускає руку під стіл і стискає мені коліно, ніби просячи, щоб я залишилася. Від його дотику нога дніміє, а тіло взагалі посилає мозку дуже спутані сигнали. Я страшенно сердита на батька, капець, яка сердита, але водночас мене дуже тішить, що цей абсолютно незнайомий чувак без жодної очевидної на те причини вирішив раптово захистити мене. Мені хочеться кричати, плакати і сміятися одночасно, але найбільше мені наразі хочеться їсти. Тепер я відчуваю, що зголодніла. По-справжньому. І я була б дуже рада, якби в мене на тарілці лежала порція гарячого лосося, чорт забирай. Намагаюся розслабити ногу, щоб Бен не відчував, яка я напружена. Адже він – перший хлопець за дуже тривалий час, який доторкнувся до мене. Відверто кажучи, відчуття трохи дивні. «Дозвольте, я вас щось спитаю, містере Оніл», – каже Бен. «Кажіть, будь ласка, чи був у Джоні Кеша синдром вовчої пащі?» Батько мовчить. «Я теж мовчу, сподіваючись, що якщо Бен поставив це дивне запитання, то, від... то він до чогось таки веде». У нього так добре все виходило, поки він не завів розмову про цього кантрі-співака. Батько дивиться на Бена, мов на якогось божевільного. «А яким, курва мать боком, він до нашої розмови?» «Цілком конкретним», – швидко відповідає Бен. І ні, цього синдрому в нього не було. Проте актор, який зіграв Джоні Кеша у фільми Переступити межу мав дуже виразний шрам на обличчі. Власне, за цю роль Хоакін Фенікс був номінований на премію Оскар. У мене пришвидшується пульс, коли починаю розуміти, до чого він веде. А що ви скажете щодо Іді Аміна, не вгаває Бен. Батько закочує очі. Очевидно, ж, його втомлюють ці запитання А що з ним? У нього не було атрофії ока, однак в актора, який зіграв його, Фореста Вітакера, вона є. І, що цікаво, це ще не один номінант на премію Оскар. До того ж, не лише номінант, а й лауреат. Я вперше бачу, як хтось ставить батька на місце. І хоч від усієї цієї розмови мені загалом не вельми комфортно, але не настільки, щоб я відмовила собі в задоволенні насолодитися таким рідкісним і прекрасним моментом. «Мої вітання!» – буркнув батько Бену, абсолютно не вражений його випадами. «Ти назвав два успішні приклади серед мільйон неуспішних». Я намагаюся не сприймати батькові слова на свій карп, хоча це доволі непросто. Розумію, що наразі ситуація складається радше як протистояння цих двох чоловіків, аніж як протистояння мене з батьком. Але мені страшенно прикро, що для нього важливіше виграти суперечку з якимось лівим чуваком, аніж захистити рідну доньку. Якщо ваша дочка справді така талановита, як ви стверджуєте, то чому б вам не змінити тактику і не почати підтримувати її, щоб вона не відмовлялася від своєї мрії? Навіщо примушуєте її дивитися на світ вашими очима? Від цих слів батько напружується. І як саме, на вашу думку, містере Кеслере, я дивлюся на світ? Бен відкидається на спинку диванчика, не перериваючи зорового контакту з батьком, і відказує. Крізь заблющені очі самозакоханого модила. Тиша, яка западає по цих словах, дуже схожа на тиша перед бурею. Я вже чекаю, хто з них першим зацідить іншому в пику. Але натомість батько ліза до кишені і дістає гаманець, відраховує декілька банкнот, кидає їх на стіл і суворо дивиться на мене. Може, я і занадто відвертий до поносу, але якщо тобі важливіше слухати різнодурнувату фігню, то цей перечмелений штрих буде тобі ідеальною парою. Батько відсувається вбік, встає за столу і борчить собі під ніс, але так, щоб я теж почула упевнений, твоя мамця обожнює його донестями, від його слів мене пересмикує. Страшенно кортить якось уколоти його, сказати щось таке болюче і епічне, щоб образа тижнями гризла його трикляте его. Єдина проблема – навряд чи знайдуться слова, які зачепили б людину, в якої немає серця. Тож замість того, аби крикнути йому вслід, щось пекуче, поки він виходить з залу, я просто сиджу і мовчу зі своїм фіктивним хлопцем. Мабуть, це найбільш принизливий момент у моєму житті. Відчуваю, що починають пробиватися перші сльози і смикую Бена за руку. Мені треба вийти, шепочу я. Будь ласка. Він миттє відсувається. Я встаю і проходжу повз нього, опустивши голову. Знову йду до вбиральні, але не наважуюсь обернутися і подивитися на нього. Саме лише те, що він відчув, що конче треба прокинутися моїм хлопцям, вже є достатньо принизливим фактом. Але просто в нього на очах мені ще й довелося пережити найгіршу сварку з батьком. Якби я була Бентоном Джеймсом Кеслером, я б наразі вже фіктивно послала б мене під три чорти. Колін Гувер, 9 листопада. БЕН. Під голову руками я сиджу і чекаю, коли фелон повернеться з убиральні. Власне, мені краще було б піти. Однак іти зовсім не хочеться. Відчуваю, наче цим кавалерійським наскоком, на її батька я незграбно ввалився в її життя. І хоч як я старався спритним як лисиця, бути, не вийшло. Радше я зробив це так елегантно, як восьмитонний слон. Чому я вирішив, що треба втрутитися в цю ситуацію? Чому вирішив, що вона не здатна сама розібратися зі своїм батьком? Вона тепер, мабуть, так сердиться на мене, що ховайся, а ми лише пів години, як стали фіктивною парою. От тому я й вирішив не заводити собі дівчину в реалі. Чому, навіть клеючи дурня, я не можу обійтися без конфліктів? Однак я щойно замовив їй свіжу порцію лосося, цього разу гарячу, тож, може, це бодай якось зарахується і допоможе спокутувати мою провину. Нарешті вона виходить з туалету, та щойно не помічає, що я так і сижу за її столиком, умить завмирає. Її розгублене обличчя красномовно свідчить, що вона була певна, поки повернеться і сліду мого тут не буде. Я мав би піти. Я мусив би піти ще півгодини тому. Міг би, мав би, мусив би. Я встаю і махаю їй рукою, запрошуючи сісти. Вона прослизає на своє місце, підозріло поглядаючи на мене. Я підходжу до свого столика, забираю ноутбук, тарілку з їжею і лимонад. Ставлю все на її столик, а потім пересідаю на те місце, яке ще пару хвилин тому займав її мудакуватий батько. Вона дивиться на стіл і, мабуть, дивується, куди зникла їжа. Вона геть вистегла, кажу я. Я сказав офіціанту, щоб він приніс тобі свіжу порцію. Вона, не повертаючи голови, ми зазирає мені в очі. Не дякує мені і навіть не намагається вичавити із себе усмішку. Просто сидить і дивиться. Я кусаю свій бургер і починаю жувати. Я, напевно, знаю, що вона не з із сором'язливих. Із розмови з батьком було видно, що вона дівчина з характером, тож наразі я трохи спантеличений її мовчанням. Жую бургер, запиваю його лимонадом і мовчки підтримую зоровий контакт з нею. Хотілося б сказати, що я зараз придумаю якесь золоте виправдання, але це не так. Схоже, мій мозок здатний розв'язувати лише по одній задачці за певний період часу, і зараз мої думки стали на такі рейки, що соромно навіть сказати це явно не те, про що мені варто зараз думати. Я про її груди, про праву і ліву, про обидві. Знаю, я жалюгідні нікчема. Та якщо ми отак сидітимемо і втикатимемо одне на одного, то було б непогано, якби вона проявила, бодай, дрібку, розважливості і одягнулася у щось інше, де було б хоч маленьке декольте, а не в цю сорочку з довгими рукавами, яка мимоволі віддає все на поталому моїй буйній уяві. За вікном 27 градусів тепла, їй треба було одягнутися в щось менш монастирське. Парочка, що сиділа за пару столиків, піднялась і рушила повз нас до виходу. Помічаю, як фелон автоматично відвертається від них і нахиляє голову, від чого її волосся спадає на обличчя, прикриваючи його, наче щитом. Здається, вона навіть не усвідомлює того, що робить. Для неї це така природна реакція, вона намагається приховати те, що вважає своїм недоліком. Мабуть, вона носить сорочку з довгими рукавами, аби приховати від чужих очей те, що під нею. І певна річ ця думка знову повертає мене до її грудей. Невже вони теж пошрамовані? Та й узагалі, чи багато її тіла ушкоджено? Починає подумки роздягати її, але не в сексуальному плані. Мені просто цікаво. Направду цікаво, бо я не можу відірвати від неї очей, а це на мене геть не схоже. Моя мати виховувала в мені почуття тактовності, але вона чомусь не сказала мені, що на світі трапляються дівчата, які кинуть виклик моїй виховленості самим фактом свого існування. Мона є добра хвилина, а може і дві. Я вже з'їв майже всю свою картоплю фрі, спостерігаючи за тим, як вона дивиться на мене. Здається, вона не дуже сердита і я б не сказав, що перелякана. Наразі вона навіть не намагається прикрити від мене свої шрами, які так відчайдушно приховує від інших. Її очі повільно починають мандрувати вниз, на мить зупиняється на моїй сорочці, потім переходять на руки, плечі й обличчя і остаточно зупиняються, коли дістаються мого волосся. Де ти був сьогодні вранці? Її запитання дуже несподіване. На мить я підвисаю з відкритим ротом і недожованим шматком бургера в ньому. Думав, що спершу вона запитає, чому це я раптом вирішив втрутитися в її особисте життя. Я збираю гусей докупи, ще пару секунд жую, запиваю, витираю рота і відкидаюся на спинку свого диванчика. Що ти маєш на увазі? Вона показує на моє волосся. У тебе на голові жахливий безлад. Потім киває на сорочку. І сорочка вчорашня. Затим її погляд падає на мої пальці. А нігті чисті. Звідки вона знає, що я у вчорашній сорочці? То чому ти так швидко тікав з того місця, де прокинувся сьогодні вранці? Питає вона. Опускаю очі, спонтанно роздивляюсь сорочку і нігті. Яким хитроклепаним макаром вона знає, що я сьогодні вранці звідкись поспішно звалював? У людей, які не доглядають за собою, не буває таких чистих нігтів, як у тебе, каже вона. І це створює абсолютний дисонанс із плямою від гірчиці на сорочці. Я знову кидаю погляд униз на сорочку і здивовано роздивляюся пляму, якої досі не помічав. У тебе бургер з майонезом, а зважаючи на те, що в нас не заведено присмачувати сніданок гірчицею і те, як ти жадібно накинувся на їжу, ковтаєш майже не пережовуючи, наче від нічого не їв. Найімовірніше, ця пляма залишилася ще від вечері. Цілком очевидно, що сьогодні ти не дивився на себе в дзеркало. Інакше не вийшов з дому з таким рейвахом на голові. Ти прийняв душ і з мокрим волоссям завалився спати. Вона торкається свого довгого волосся і легенько сіпає його пальцями. Бо таке густе волосся, як у тебе, закручується, якщо лягти спати з мокрою головою. І його неможливо вирівняти, не помивши знову. Вона нахиляється вперед і зацікавлено мене роздивляється. І як ти примудрився так скуйовдити волосся спереду? Ти що, на животі спиш? Хто вона? Інспекторка? Слідча? Співробітниця таємної служби розшуку? Власне, я розгублено кліпаю на неї. Так, я часто сплю на животі. І я запізнювався на заняття. Вона киває головою, ніби наперед знала, що саме я скажу. До нас підходить офіціант із свіжою порцією гарячого лосося і наповнює її склянку водою. Потім несміливо відкриває рота, наче ну, хоче щось їй сказати, але вона не звертає на нього уваги, не зводячи з мене очей, самими губами шепоче офіціанту дякую. Він нібито вже збирається розвернутися і піти, але все-таки зупиняється знов, обертається до неї і переплітає пальці. Він явно хвилюється через те, що йому так і не терпиться спитати, але цікавість бере вгору і нарешті він наважується. То, еммм, скажіть, Донован Оніл ваш батько? Вона піднімає очі, незворушно дивиться на офіціанта і рівним тоном, без жодних емоцій каже. Так. Офіціант розпиливається в усмішці, потішений такою відповіддю. «Вау!» – вигукує він і захоплено киває головою. Це просто дивовижна правда, коли твій батько – сам Макс Епкот. Вона ніяк не реагує на його запитання, не усміхається, але й не кривиться. Ніщо на її обличчі не вказує на те, що вона чула це вже мільйон разів. Я чекаю її саркастичної відповіді. Судячи з того, як вона відповідала на безглузді батькові коментарі, цей бідолаха не має жодного шансу піти від неї без глуму. І коли я вже думаю, що ось зараз вона закотить очі, вона ледь відчутно видихає, усміхається. О, це щось абсолютно нереальне. Я найщасливіша донька у світі. Його усмішка стає ще ширшою. І він додає, це дуже круто. Коли він нарешті розвертається і йде, вона знову прикипає поглядом до мене і питає «То на які заняття ти запізнювався?» Мені не одразу вдається зметикувати, про що саме вона запитує. Бо ще не до кінця перетравив той фуфел, який вона щойно згодувала офіціантові. Я вже навіть хочу почати її щось розпитувати, але вчасно стримуюся. Розумію, що їй легше казати людям те, що вони сподіваються почути, ніж різати правдою в очі, де треба і не треба. А ще вона, мабуть, найвірніша людина, яку мені коли-небудь доводилося зустрічати. Бо особисто я не певен, що зміг би сказати таке про того чоловіка, якби він був моїм батьком. На заняття з письменницької майстерності. Вона усміхається сама до себе і бере виделку. Я знала, що ти не актор. Поклавши до рота шматочок лосося і ще не проковтнувши його, відразу ж відрізає наступний. Кілька хвилин минають у цілковитій тиші, поки ми доїдаємо свої страви. Я залишаю після себе порожню тарілку. Вона ж відсуває свою, ледве з'ївши половину. «Ти поясни мені», – каже вона, трохи нахиляючись уперед. «Чому ти раптом вирішив, що треба кидатися рятувати мене? Та ще й приплів до цього малохольну байку про уявного бойфренда. Ось вона, будь ласка. Я засмутив її, хоча й переспускав, що так станеться. Я не думав, що треба тебе рятувати. Просто іноді мені стає важко контролювати своє обурення під надмірним тиском абсурду. Вона вигинає брову. А ти точно літератор. 100%. Бо яка ж нормальна людина так висловлюватиме свої думки? Вибач, сміюся я. Це я так хотів сказати, що часом буваю нестримним вибуховим ідіотом і взагалі мені треба менше пхати носа в чужі справи. Вона знімає серветку з колін і кладе її на стіл, ледь помітно знизуючи плечем. Та я, власне, була й не проти, усміхаючись говорить вона. Мені навіть було прикольно бачити батька в такому конфузії. І в мене ще ніколи не було фіктивних бойфрендів. А в мене ніколи не було реальних бойфрендів, відповідаю я. Вона знову переводить погляд на моє волосся. Повір мені, по тобі виден. Жоден із геїв, яких я знаю, не вийшов би з дому в такому вигляді, як оце ти зараз. У мене потроху з'являється відчуття, що її насправді не так уже і пипче, який там у мене вигляд. Наймовірніше, це гра на публіку. Певен, що вона вже отримала свою порцію фізичної дискримінації, тож не дуже вірю, що може ставити зовнішню привабливість на перше місце у списку своїх пріоритетів щодо хлопця. Проте неозброєним оком бачу, що вона з мене дражниця. Якби не знав напевне, то навіть подумав би, що фліртує зі мною. Ох, треба було валити з цього ресторану давним-давно, але це один із тих небагатьох випадків, коли я справді вдячний сам собі за кепське рішення, яке прийняв зовсім недавно. Офіціант приносить рахунок, та перш ніж я встигаю заплатити, Феллен згрібає банкноти, які кинув на стіл її батько, і віддає їх офіціанту. Вам потрібна решта? – питає той. – Залиште собі. Облажливо махає вона рукою. Офіціант прибирає зі столу і тепер нас уже нічого не тримає тут. Розуміючи, що обід завершений, я починаю непокоїтися, бо не знаю, що сказати, аби затримати її тут довше. Дівчина переїжджає до Нью-Йорка. І, певно, я більше ніколи її не побачу. Не знаю, чому, але від цієї думки мені робиться тривожно. «То що?» – весело питає вона. «Настав час нам розлучатися?» Я сміюся, хоч і не до кінця розумію, чи це в неї таке специфічне почуття гумору, чи вона просто тупа, відбита курка. Між першим і другим проходить тонка межа, але мені все-таки здається, що в неї перший варіант. Принаймні, я на це сподіваюся. Ми зустрічаємося менше години, а ти вже хочеш мене покинути? Невже я такий поганий у всіх цих бойфрендівських штучках? Та ні, усміхається вона, навіть занадто хороший. І якщо чесно, це мене трохи напружує. А тепер що? Настала та мить, коли ти розіб'єш усі мої ілюзії щодо ідеального хлопця і скажеш, що від мене залетіла моя сестра, поки ми були на канікулах. Я не можу втриматись і знову заходжуся реготом. Ні, це точно таке почуття гумору. Вона залетіла не від мене. Коли я з нею переспав, вона вже була на сьомому місяці. Тут мене оглушує вибух заразливого сміху, і я ще ніколи в житті так не радів своєму доволі непристойному почуттю гумору. Я не відпущу від себе цю дівчину, поки не почую від неї ще бодай три-чотири такі сміхові заряди. Вона потроху перестає сміятись, але усмішка так і не сходить з її обличчя. Вона кидає погляд у бік виходу. «А Бен – це твоє справжнє ім'я?» – питає вона, знову переводячи погляд на мене. «Я киваю». Тоді скажи мені, Бене, яка найбільша втрата була у твоєму житті? Це питання трохи дивне, але я не парюся. Бо, схоже, у цієї дівчини поняття дивне і нормальне помінялися місцями. Не кажучи вже про те, що я ніколи і нікому не став би розповідати про свою найбільшу втрату в житті. Тож я вивертаюся із цієї незручної ситуації старою надійною брехнею. Мені здається, що моя найбільша втрата ще попереду. Вона замислено дивиться на мене. Тоді виходить, ти цілком гідний представник людського роду. І що, навіть не вбивав нікого? Поки що ні. Він стримує усмішку. І якщо ми сьогодні проведемо трохи більше часу разом, ти мене не кокнеш? Ну, хіба що в межах самозахисту. Вона знову сміється, бере свою сумочку, перекидає її через плече і підводиться. Фух, ну, хвала богам. Тоді ходімо в Пінкбері і розірвемо наші стосунки за десертом. Я ненавиджу морозиво і терпіти не можу йогурти. А найбільше мене вибішують йогурти, які косять під морозиво. Але хай мене пофарбують олясті смужечки, якщо я зараз не візьму свій ноутбук і ключі і не піду за нею хоч на край світу. Як ти примудрився прожити в Лос-Анджелесі з 14 років і жодного разу не зайти в Пінкбері? Майже ображено запитує вона і відвертається, щоб ще раз роздивитися перелік наповнювачів для морозива. Ну, про Старбакс ти бодай чув? Я сміюся і показую на желейних ведмежат. Продавчиня маленьким черпачком накидає жменьку желейних цукерок у мою креманку. Та я практично живу в Старбаксі, я ж письменник. А для письменників це щось на кшталт посвяти у священний літераторський орден. Вона стоїть переді мною в черзі до каси. І звідразу й поглядає на те, що я обрав. О боже, ну хто ж приходить у пінкбері і купує лише наповнювачі. Вона дивиться на мене так, наче я щойно в неї на очах кошеня втопив. Ти точно? Хомо Я закочую очі і легенько штовхаю її в плече, щоб вона відвернулася і кажу. Угоді критикувати мене, бо я покину тебе ще до того, як ми.